2002 apirilean, Espainiako Auzitegi nazionaleko baltasar garzone epaileak batasunaren aurkako hauzia abian jarri zuen. Dena eta zelakoan, hainbat atxiloketa egin zituzten. Horien artean, gure lankidea den idoi arbelaitz. Urte hartako apirilearen hogeita behatzean, polizia nazionalak atxilotu zuen, eta hiru egun gian pasa ostean, bi urte igaro zituen soto derreal eta abilako espetxeetan.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 Urte luze zaekan ehunka eta ehunka ikasle euskaldndu ditu. Eta euskalginza zen errigintzan horeletako hainbat ekimenetan buru belarri aritzen da. Eta orain arte bezala euskararen alde lanean jarraitua izatea espero dugu. Oreetako euskalgintzaako kideok gure elkartasuna eta babesa delalarazi nahi diogu idoiari, eta baita gainontzeko auziperatu guztiei ere. Hori dela eta idoiaren gure babesadierazteko datorren azaroaren hogeita marrean egingo den libre egunean parte hartzeko gombitea luzatzen dizuegu horeretarreiz. Horeretan, 2000 mairuko azaroaren hogeita zazpian. Eta bueno, aipatzea ere, oraindikan e, txartelak zalgade daurela, larun bateko batzari dako. E 15 euro ta batari kotxar dela dugu euskaltegiari ditugu zaurean.